Aroncotrus, Horia, de jos te-ai ridicat drept, pietros, viforos, pentru moți. Pentru cei sărați și goi, pentru toți, și-ai despicat în două istoria, țăran de cremene, cum n-a fost altul să-ți semene, Horia. Te-ai desprins aspru din gloată, cu obraji subți, cu ochi crunți, să lupți, să înfrunți din sălbaticeți munți, oștile craiului, temniță, roată. Vrut ai să-ți pinteci pe munți, pe văi, largi, nete de slobo de căi, pentru ai tăi cei mâncați de străini, despuiați de biruri, de zbir, de rele rânduiri și uitați de regi și împărați. Până la vălgrad pe roată, uimind călăi, nemeș gloată, Ți-a bătut neschimbat sub sundra săracă, aceeași mare, neînfricată inimă romano dacă, Duhul tău trăiește treaz în munți și va trăi durz până vor domni peste moți zbiri curunți și mișelnici despoți. Uriaș domn pe-al adâncurilor noastre sfârșiați somn, Pe-al răzmeritelor roșu praznic, mai roșive-oare vreodatnă praznic acestui neam, Viața și istoria, tu munte al vrerilor noastre celor mai crunte, Horia.